babba babba babbarunak babba babbarunak babba babba babbarunak babba sanda babbarunak babba sanda babbarunak zure joai Baina garaikoa jatea da honena, eta orain adibidez, babarrunak indabak jateko garaia da. Giro, hotzarekin jaten dira beretzeki guztura, babarrunak. Bai, baina badakiz horrela izaten dira gauzak, manu batzutan guk buruz hitz egiteko asmo hartu, Eta egoa izepelak berotu dizkigo bazterrak. Bona, bueno, dio, noiz nahi jaten dira gustura babarunak. Hori bai, egun aukeratzea hobe, eh? bilera edo kompromiso garrantzitsuren baldin baduzu ba estoasuna pasaditzak ezulako babaruna jarandoren, badakizu zergatik. Eh? Horea, badakizu zergatik, kontuzi bili. <gülüyor> Marikarmen iradi babarunaiko izlea da, eta tolosako babarunak aletzeko zentroko presidente. Marikarmen egunon. Bai, Bertindio. Egoa hotzarekin, gusturago jaten dira babarunak, ez da? Bai, baina urte gara jontan bakizu. Usa jare hartu itea eta guztogetea, eh? nahize peloha behizan. Mm -hmm. e, aurten zer nonuzko babarunak izan ituzo eta losaldean? Ba, oso onak. Oso onak, eto lidea. Mm -hmm. Giruak bilteko gara jian oso onak izan dira eta guztogabe. Babarunak asko eta Bai, gusta, hau, Barunak, eh, asko, bai. bai. Zer dato dauzkazu, zen bat, aurten zen bat? Bueno, hendik aztakit, justu-justu aztakit, eh? baina... 2.000 kilo ingurun, horre da. 2.000 kilo 2.000 kilo zuk, ezta, baina Tolosa aldean elkartearen barruan guztion artean zemabilduditu zuen Ah, bueno, ba, horre horre 8.000 kilo, ondatu da? Bai Bueno, zen batean erosiko dugu aurten Tolosako, barrun ospetsua Bueno, aurten azkeneko prezioa, gure azkeneko prezioa hama iru euro da Lenguzteko posturan Ez ditu kargatu Ja, beraz, ez dago aldaketarik Ez pertsi jo berian egia da nien Bai, bueno, zer moduz dihoaz, salmentak, askoari alda saltzen? Bai, bai, urterokoak eskatzen nahi eta Piskaneka, piskaneka zerbitzen, bai, bagoaz ta, Oan dikan aletzeko hori asko da, ota, urtia mm -hmm. luzia bat, abakizu Gehore biardo, zer bat? Hori da, urtia ganka luza izaten du Bai Ez eh, du, esan dugu azeran, babaurunak aletzeko zentroko presidenta ere bazarela Zer egiten da zentro horretan? Ba, Horritzen da, aletu Garetu makina batek galetuko du jakina Bai, bai, makina galetzeu Eta geho dena, katian garrita dao Geho segiren e, Kalibratu Klasifikatu Bereztu, koloriak eta Bereztu Eta geho beste makinak azkenian Zintan pasatzen duen azkenekoak Ua eskuz, baina eskuz langutxi Gelitzen da, ja, gehena makina zei, Eta geho, ba, hor e, Somorreka tera ez da jen Kongelatu ere bai, denak iteida, berri horrez, bestela, disgusta hondik izango liake. Uh -huh. Eta nemate zaizka biegun kongeladurian, eta handikatera, eta berriro lehortu teman, eta gehoia za zakutaratu, pixatu eta zakutan jarri. Uh -huh. Eta kajetan jarri, eta presto, lehazintu kita emateko. Uh -huh. Mari Carmen, e, erostera joaten denak, nola jakin dezake saltzen dioten diuten baur, tolosako bauruna dela? Ah, ba. ondo identifikatuta dago. Bai, eh? Bai. E, beha jartze du, zakubak, bere anagrama, tolosako baborunan marka, registro ere bai, eta labileko K ere bai. Aha. Oikin, nahiko identifikazioa bada. Bale. Aparte, damak gineitik horrek jartzeizu, ze urteetako kosetxeadan, zein egunetan zakuratuan, eta noiz harteko kadukadakan ere. Mhm. Uh -huh. Oi dena, ondo azaldu uh -huh. eh, eh? vale. ta dijua. Mhm. Ni gustet eoze biardunak hoitan fijatu merdula, eh? Hoi eztenportantzia da. Ba, bestela aleak berak zeik karakteristikak duzka nolako alea izaten da? Ze kolore? Alea pa ba, ixatea borebiltuxeantza, hola arrainona daude itxeien tankera hortan, uh -huh. baina punpuluxeoa. Ba. Eta kolorea bels moreati hatzeuna. Uh -huh. Eta brilliantia. Eta begitxuri ja, bai. oidenak. Uh -huh. Begitxuri jorreganea, adidazten du, nolako giruan, bilduta dauan, baborna bea, eh? Uh -huh. Egolde txarra ginebile balema, begitxuri tristetut, ja. Begira. Horrek zehondut jadoka. Haizu, Merikarmen, eta zer horrek, baur unik jaten duzu? Bai, bai. guztu gaina. Zaltzaran ekatzen? Ez, Ez. <laughs> nire denbora guztik jandeteta, gaurre rejango, eh? Bai, eh? Bai. Ta nola, baur unak e, berortan bakarrik, gala... Bai, gure gustatzen dira bea bakarrik osi, mm -hmm. e, eta gero, azak, holkik, bali maizuzu, aldamenian, pues, haikin, gustatzen dira, mm horpi -hmm. patxiki batzuk egu bai, bai. baina egosi beha bakarrik. Beha bakarrik, bai. e, azak eta holkia eta txorixota aparte. aparte, aparte. aparte. Baita bakarrik, beha bakarrik, holitua, tipula, batxuripizka bat, uh -huh. eta beste ez. Hane, zukaldari bat agurtu nahi dugu? Esti uri arte baiz sukarritako saldua jatetxeko sukarldaria da estik. Kaixo egunon esti. Kaixo egunon. Ba, izu bagarrunekin nola prezo dituzu aparte? Alegia, ba horuna galde batetik eta aparte aza eta olkia eta Ba. <laughs> bueno, era askotarako era asko dause egitzeko, baina bueno, gu adibidez e, nahi baduzu, eh nai baduzue azalduengotzut, iazolan itzen dugun Esan. E, bueno, gu bai itzen duguna da eh batetik. E, gu garnikako intzabi erabiltzen du Garnikakoa? <laughs> baina, klaro, gu hemen bizkaiko Bizkaiko intzabi erabiltzen du Ba, Euskal Herria zabala da, eta tolozakoa, nesta guna, garnikakoa ba, ere bada Ez, ba, ba, eh? tolozakoa oso hona da Oso hona da, baina, klaro, gu gertoko produktu e, erabiltzen du Orduen mm -hmm. gu Garnikar erabiltzen du mm -hmm. eh? e, Da, bueno, gu itzen duna da e, Lelengo beratuten izten du, amabio ordu gitzioa bera Da gero, eh, duia du ja gozten. Baraskiet da ez hartzen tago, adibidez, ba, Gipulie, Sanabrise porrue, la pipertxorizague. Da bestalde batetik, eh, dugu, eh, txorizue, txorisu, urdise, zeiskise, egosten. Eh, Bene? Mm -hmm. Da gero itzen duguna da, eh, du, gitzea dira, eh, zuen egondaia ja, beraintze biia ja, hasten da, eh, zontaten, eh, beran gausetxu, ja loditzen lodichan hasten da. Ordenitzen duna da horre barazkizek e, atara ze esku satitzuten baizik eta sartzendu sosorik, itzen duna da eh batedor bategas edo pasapuretik paseo ostaberesartun barrure, ez igertzeko baraskizedarroiena bakarrik ezaboria, da geretzen duna da ez saizki zera ordize barrure sartun. Batez ere eh edo dolostie erabiltzen du da hori itzen daia azkenigoko hontan hartun barrure, edo batez ere e, bera platerraz e, presentatu da eskin baten imini bera buskentza edo doloztiz e, da gero be, bera guarnizio moduz erabiltzen duz piperrak eta haziego e, zitze uh -huh. e, ba, e, bera katzen bate bat egazganetik hori da normalien itzen den etxe etxita et, nitzen dana. Aizu uh -huh. esti, babarunari laguntzeko askotan e, azta jartzen da, edo piper gindila ere bai, e, piper da, berde da, istu hori, ez da? Et esaten dute batzuk, hori dela, biskabat, daizeak edo puzkerrak ekiditeko, ez dakit, badagon, sekreturik, <laughs> aize gutxiago sortu ezaten babarunek. Hombre, sekretori, sekretorik ez dago. Baina aldana izen da eh, arazori apurbe kentxeko eh, nire ustez eh, arazo gehi zendekona intzabieda azala. Mm? Orduen eh, ezaten da azala, azala izaten dana gehi zene arazo gehi zene lortze mm, ataten daueena aizien eh, gau go, zintzako. Orduen, izen dana da eh, bera intzabie egozitze eh, gero Vale? Bera bakarrik egozitze gero Pasapuretik e, pasa Hombre, ez da bardine Zekaro, ja crema bat ataten zu mm. Baina, hori e, baintzet errebajitzen dau naiku e, Gero, aizien problemik ez Beraz, crema janda, puzar gutxiago Bai, da, da batez ere e, Asie danadakigu Asie, e, ben, egozitze gero be, Asie e, Aize asko ataten dau Asie da, orduan Ni, nire da, nik, dinotena da mm. Ba, horrek, ba, arazo guztizekentzeko Baintze eta purbet Ba, ebiteteko jatie azien mm. Ozea, gehuintzaba dugu jaten duguneko Azarik ez hartun Ez hartun, gozo dau, baina ez hartun Ze, hori arazoan, dinot, e, gehi zau e... Azaerea izetxua da, ez da? Bai. bai Beraz, aizeekin bai, arazoa dituenak Babarunak pure egin da be Bai, bai, ozea, hombre... Normalada ze proteine da gauzeazko oh. darue bera inzabie da aurri itzen dau Baina pure, pasapurean, xinoan, azalak endut kentzeko, ez da? Eza, azalak endute gero gitziau, hau uh -huh. hombre, hori ez da daugure esan, e, que bera hori arrozue kentuen gotxuna Baina baintze, ah. baina baintze gitziau izango da eh? Mari Carmenek puzkarren problematikango nola ikusten du? <coughs> Hoi, jende guzti jo horrekin gehatzea. <laughs> Niko handik anestak ito horren erreme joik. Etortu denien bota eta lasa egitxu. Bueno, Esa, esaten, esaten aukeratu ya. egin behar daze egunetan, Jan, ez da? <laughs> bai, <Bye>, ahizu eta, <laughs> biontza galdera, e, barrunak oia esperzean bai, ala, su txikian egin behar dira, gali batean bezala? Su txikian, obeto. Baina badak ezugorkeunia jendea jendea asko dago persak edizidena hordun, mm. oidi, ezango nireke, beratuta jarri ta, eosi. Eta gatzik ez bota azken arte. Gatzak ah. gala ez dite jo bai. Eta bueno, geho, eosten dania pixka beste irekin bate eman, eta asko gozatzea, salda loritzu azite jo. Mm -hmm. Este, dilo, bai? oia espresa zer. Zeran? Oia espresa zer. Ah, ez, ez, nire txako ez. O sea, marikamende errosa iedako, o sea, gaur egun jenti, eh, priseazko da bil, da, mm. da, da, esprezera gero, ordu beten edo kitxeda bera jaintze dako zuz, baina ni, ni betidan inai da, eh, ja. lau ordu egon behar bat izen zuen ganien, tranquil, tranquil, da, prisebarik. Ja, baina, lau ordu eduki egin, berdira baita, eh? Bai, bai. Barru nebeira uteko? Bueno, arte tan de ese batzu bealdea egin, eh? Ja. <disparo> <gakov> ta <síntota> nier, pertsonorrena goti e, ez testatu modu, eh? Bai. Carmen, zer? ba tolosakoba to to to barruna beratzen jarri berrik ez tauka. Eh? Normalian neusteko, eh? Eta hiru ordun er kiosikoa ta lentziora igual? Da no sonda. Bai, hor hor badiruti di diferentzia daola Bizkaiko baburna ta anemokeekin. Bueno, bye. ni hori txenden dot, eh, cuidar, eh. Ez du gure gero hemen konflitoreke egoki, baina bueno, nire, bye, bye. ni ni beti danik gitxienez ama bi orde opidotes beratuten